Smörbuk. Det var en gang en kärring som satt och bakte. Hun hade en liten gutt, han var så tjock och fet och ville så gärna ha god mat, och därför kallade hun ham Smörbuk. Och så hade hun en hund, de kalte Gultand. Rätt som det var satte hun i och jö. Spring ut du Smörbuken med ensa kärringa och se heter vem det är Gultand gör på. Så sprang gutten ut och kom in igen och sa: "Åh, ge bär mig. Det kommer en stor, lang haugkjæring med hod under armen og en sekk på ryggen. Spring under bakste bakstefjøla hjem deg, sa mor hans. Så kom det store trollet inn. God dag, sa hun. Gud signe, sa mor til smørbok. Er ikke han smørbok hjemme i dag, spurte trollet. Nei, han er i skogen med far sin og vei det ryper, svarte moren. Det var troll det da, sa haugkjæringa. Jeg har slik en fin liten sølvkniv, jeg vil iheten. «Pipip, pip, her er jeg», sa smørboken i bakstefjorda, og kom frem. «Jeg er så gammel og stiv i ryggen», sa trollet. «Du får smett den i sekken og ta den opp selv». Da smørbokkveld var kommet nedi, slengte trollet sekken på ryggen og la på dør. Men da de hade kommet ett stykke på veien, ble trollet trett og spurte «Hvor langt er det bort å sove?» «En halv fjæring», svarte smørbokk. Så satte trollet sekken fra seg ved veien og reiste bort gjennom småskogen for seg selv og la seg til å sove. mens passet smørbok seg, tok kniven sin, sprettet hull på sekken og smatt ut, la så en stor tyrerot i steven og strøk hjem til moren sin. Da trollet kom hjem og fikk se hva hun hadde i sekken, ble hun fælt Dagen etter satt kjeringa og bakte igjen. Rett som det var, tok hun til å gjø. «Spring ut, du smørbukken min», sa hun, «og se vad hva det er han guldtann gjør på». «Å oh, nei, å oh, nei, det stygge beiste da», sa smørbok. «Nå kommer hun igjen, med hodet og med og en stor sekk på ryggen». «Spring under bakstefjøla hjemme dig, sa mor hans. «God dag», sa troll «er han smørbok hjemme i dag?» «Nei, men er han ikke», sa moren, «han er på skogen med far sin og vei det ryper». «Det var trollet», sa haukjeringa. «For jeg har en vakker liten sølvgaffel. Jeg vil gi den.» «Pip, pip, her er sa Smørbok og kom frem. «Jeg er så stiv i ryggen», sa trollet. «Du får smette ned i sekken og ta den selv.» Da Smørbok var kommet i sekken, slengte trollen på ryggen og la av gårde. Da de hadde kommet ett godt stykke på veien, ble hun trett og spurte «Hvor langt er det bort sove?» «En halv mil», svarte Smørbok. Så satte trollen ned i sekken ved veien og gikk opp gjennom skogen og la seg til å sove. Mens trollen gjorde det, fikk smørbok hull på sekken, og da var kommet ut, la en stor stein i sekken. Da haukjeringen kom hjem, gjorde hun opp varme på peisen, satt over en diger kjele og skulle til å koke smørbok. Men da hun tok sekken og trodde hun skulle slippe smørbok oppi, falt steinen ut og slo hull i bunnen på kjelen, så vann det rant ut og slokket varmen. Da ble trollet så sint og sa, «Om han nå gjør seg aldri så tung, skal jeg lune likevel?» Tredje gangen gikk det akkurat like ens. Guldtann satt i og gjød, og så sa moren til Smørbok, «Spring ut, du smørbukken min, og se etter vem det er guldtann gjør på!» Så sprang smörbok ut og kom in igjen och sa, «Oi, øye øy, mig! det er trollet som kommer igjen med hodet under armen og en sekk på ryggen!» «Spring under bakstefjøla og gjem dig sa mor hans. God dag, sa Troll og steg innom døren. Er han smørbok hjemme i dag, da? Nej, men er han ikke, sa moren. Han er ute i skogen med far sin og ryper. Det var Troll det, da, sa haukeringa, for jag har slik en vakker liten, sølvsjevel liten. Pip, pip, her er jeg, sa smørbok och kom fram under baksterfjøla. Jeg er så stiv i ryggen, sa haukeringa. Du får smette ned i sekken og ta han selv. Da smørbokvel var kommit ned i, slengte trollet sekken på ryggen og la av gårde. Denne gangen reiste hun ikke bort for sig selv eller la seg til å sove, men hun strøk like hjem med smørbok i sekken, da de kom fram var det en søndag. Så sa trollet till datter sin får du ta hans smørbok og slakte noen kokesoddbånd till jag kommer att, for nå reiser jeg til kjerka og mer til Gjestebuss». Da skjølfolkene reist, skulle datteren ta smørbok og slakte ham, men så visste hun ikke riktig hvordan hun skulle gjøre det. «Bi, så skal jeg vise deg hvordan du skal bære det, at jeg», sa Smørbok. «Legg hodet ditt på krakken, skal du se». Hun gjorde så hun stackar og Smørbok tog øksen og hakket hodet henne, som det skulle vært en kylling. Så la han hodet i sengen, og skropp i gryten, og kokte sodd på trollhatteren. Och da hade gjort det, krabbet han opp over døren, og dro med seg tyreroten og steinen og la den ene over døren, og den andre opp på peispipen til trollet. Da folkene kom hjem fra kirken, og så hodet i sengen, tenkte de at datteren lå og sov, men så skulle de bort og smake på soddet. Mm, smaker godt, smørboksodd, sa Kjeringa. Smaker godt, dattersodd, sa smørbok, men det lydde de ikke etter. Så tok haugtrollerskjen og skulle til å smake. Mm, smaker godt. «Smørboksodd», sa han. «Smaker godt, dattesodd», sa Smørbok på peispiben. Så tok de til å undres på hvem det var som snakket og ville ut å se etter. Men da de kom i døren, kastet Smørbok tyreroten og steinen i hode på dem og slo dem ihjel. Så tog han allt det guld og sølv som i huset var, og da ble han vel rik, kan henne. Og så reiste han hjem til mor sin.